İbrahim surəsi Bismillahir-Rahmanir-Rahim Merhamətli və rəhimli Allahım adıyla Alif lam ra Kitabun anzalnahu ileyke litukhrijan-nase min-zulumati ila-n-nuri bi-izni rabbihim Bi-idni Rabbihim ilə Sirat-il Aziz-il Həmid. Ra Bu, insanları öz Rəbbinin izni ilə qaranlıqdan nura, qüdrətli, tərifə layiq Allahın yoluna çıxartmaq üçün sənə nazil etdiyimiz bir kitabdır. Allah ilki lehi ma fi sema va ma fi al-ard ve göylərdə və yerdə nə varsa onundur. Qriftar olacaqları şiddətli əzabdan dolayı vay kafirlərin halını Əl-ləzînə yəstəhibbūnəl-həyətəd-dünyə əl-əkhirəti və yəsudduun ən səbīlilləhi və yəbğûnəhə əyvacə. Ələ-iqə fī dələlin O kəsler ki, dünyanı əhirətten üstün tutur. İnsanları Allah yolundan saptırır və onu əyri göstərməyə çalışırlar. Olar dərin bir azğınlıq içindədirlər. Və mə ərsəlnə min rəsulin illə bilisəni qawmihi liyubəyinə ləhum fə yudillü alləhu mən yəşəəu və yəhdi şə və o el-azizul hakim Biz hər bir elçini ancaq öz xalqının dilində danışan göndərdik ki, haqqı onlara bəyan etsin. Allah istədiyini sapdırır, istədiyini də doğru yola yönəldir. O, qüdrətlidir müdir ikdir. Walaqad aqsalna Musa biayatina an akhrij qawmak min adh-dhulumati Biz Musa'nı möcüzələrimizlə göndərib ona Xalqını qaranlıqdan nura çıxar və Allahın günlərini onların yadına sal, dedik. Şübhəsiz ki, bunda çox səbir və şükür edənlər üçün dəlillər vardır. Və id qalə Musə li qavmi hizkuru ni'mətə Allahi aləykum, id əncəkum min alifid awnə yəsumunakum su əl Yesumunakum su al'aabi wa yudabihun abaa'akum wa yastahiyuna nisaa'akum wa fi dhalikum balaa'un mir rabbikum O zaman Musa öz halkına demişti Allahın sizə verdiyi neyməti xatırlıyım, O sizi Firon əhlindən xilas etdi, onlar sizə ağır əzəblar verir, oğlan uşaqlarınızı öldürür, qadınlarınızı isə sağ bıraxırdılar. Bunda Rəbbinizdən sizin üçün böyük bir sınaq var idi. وَاِذْ اَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ اِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ او zaman Rabbiniz bildirmişdir eğer şükretsezsəniz size olan nemətimi artıraram yoksa eğer nankörlük etsəniz bilin ki Mənim əzabım şiddətlidir. Və qala Musa in təkburun antum və men fil dedi: Əgər siz və yeryüzündə olanların hamsı kafir olsanız, Allah'a heç bir zərər yetirə bilməzsiniz. Çünki Allah həqiqətən də zəngindir, tərifə layiqdir. Ələm yəətiküm nəbəu ləzīnə min qablikum qawm Nuhin və Adin və Thamud Ələzīnə min min bəədihim ləyələmuhum illə Allah جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا ايديهم فردوا ايديهم في افواههم وقالوا اننا كفرنا بما ارسلت به وَإِنَّ لَخِشَكٌ مِّمَّا تَدْعُونَنا إِلَيْهِ مُرِيبٌ. Nuh qövminin, Ad və Samud tayfalarının, onlardan sonrakıların xəbərləri sizə gəlib çatmadı mı? Bu haqqda Allahdan başqa heç kəs heç bilmir.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 üridun an ya'budu abauna elçiləri onlara dedilər göyləri və yeri yaradan Allah'a şək mi olar? o günahlarınızı bağışlamaq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 Və malına əllə nə tövəkkül edə bilmərik Allah bizə yollar göstərdiyi halda və bizə əziyyət verdiyinizə görə səbir edək Allah bizə yollarımızı göstərdiyi halda Biz nə üçün Allaha təvəkkül etməyək? Sizin bizə verdiyiniz əziyyətlərə dözəcəyik. Qoy təvəkkül edənlər ancaq Allaha təvəkkül etsinlər. Və qāla-llədin kəfəru li-rusulihim lanuḫriǧan-nukum min arḍinā aw latəʿūḏun fī اؤحى اليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الاضمن بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف olanlar öz elçilerine dediler Sizi ya öz torpağımızdan qovacaq, ya da mütləq dinimizə qaydacaqsınız. Rəbbi də onlara belə vəhiyyətdi. Biz zalımları mütləq məhv edəcək və onlardan sonra sizi o yerdə sakin edəcəyik. Bu, hüzurumda durmaqdan qorxanlar və təhdidimdən çəkinənlərə aiddir. و استفتح وخاب كل qələbə istədilər. Hər bir inatcar dikbaş da ziyana uğradı. م و ر sadid Qabaqda onu cəhənnəm gözləyir. Orada ona irinli su içirdiləcək. Yatajarrahu və la yakadusiqhu və yatihi l min kulli makanin və ma huwa وَمَا هُوَ بِمَيْنِتٍ وَمِنْ وَرَائِهِ عَذَابٌ غَلِيضٍ O, bunu kurtum kurtum içecek, amma onu uda bilmeyecektir. Ona her yandan ölüm gelecek, lakin o ölmeyecektir. Bunun ardınca da ağır bir ezap gelecektir. Məthəlul ləzīnə kəfərū bi Rabbihim, A'maluhum kəramadin iştəddət bihir riyhü fə yevmin əsif, Lə yəqdirunə mimmə kəsəbū alə şeyh, Thəlikə hüvə dəlalul bə'id. Rabbini inkar edenlerin məsəli, <Sessizlik> Onların əməlleri,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 Ey şey xalq cədid. Allahın göyləri və yeri haqdan yaratdığını görmürsənmi? Əgər o istəsə sizi yox edib yerinizə yeni bir məxluq gətirər. Və mə zalik Bu Allah üçün çətin deyildir. Və bə rəzul illəhə cəmiyən fəqalə add-du'afəu lilləzə inna künnə ləkum təbə'əm. 121. إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء 122. قالوا لو هدان الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من mahiss günü hamı Allahın huzuruna çıxarılacaq və zəiflər təkəbbürlük göstərənlərə deyəcəklər. Biz sizə tabe idik. İndi siz Allahım əzabımı olsa bizdən sovuşdura bilərsinizmi? Onlar deyəcəklər. Əgər Allah bizi doğru yola yönəltseydi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 مِن سُلْطَانٍ إِلَّا أَن دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُوا أَنفُسَكُمْ ما أنا İNNİ KƏFƏRTÜ BİMƏ ƏŞRƏQTUMUNİ MİN QABLÜ İNNNƏL ZALİMİNƏ LƏHUM İş bitdikdə şeytan diyəcək, Həqiqətən də Allah sizə gerçək vəd vermişdi. Mən də sizə vəd vermişdim, Lakin vədimə xilaf çıxdım. Mənim sizin üstünüzdə heç bir hökumranlığım yox idi.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 ağrılı-acılı bir əzab hazırlanmışdır. وَأُدْخِلَ الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِيمٍ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِد۪ينَ ف۪يهَا خَالِد۪ينَ ف۪يهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ تَحِيَّتُهُمْ ف۪يهَا سَلَامُ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 Alam tara kayfe Allah matalan kalimatan tayyibatan ka shajaratin tayyibatin aslaha sabit aslaha sabitu wa qar'uha fi samaa Allahum necə məsal çəkdiyini görmürsənmi? Gözəl söz kökü yerdə möhkəm olan, budaqları isə göyə yüksələn gözəl bir ağaç kimidir. O ağaç, Rəbbinin izni ilə hər zaman verir Allah insanlar üçün misallar çəkir ki bəlkə düşünüb ibrət alsınlar O məsalə kəlimə xəbiyə kəşəərə xəbiyə cəttə min fəuqəl Pis söz isə yerdən qoparılmış ve artık kökü üstte dura bilmeyen, pis bir ağaca benzer. Yutebitullahu'llezina Allah iman getirenleri dünya hayatında da Axirətdə də möhkəm sözlə sabit saxlayar. Allah zalımları sapdırar. Allah istədiyini edər. Əlm tara ilal ladina badalu ni'matallahi kufran wa ahannu qawmahum daral bawar. Məyrsən Allahın nemətlərini küfrə dəyişənləri və öz xalqını hələk yurduna sürükləyənləri görmürsəm mi? Cəhənnəmə yəsləvnə hə və bi-səl Onlar cəhənnəmə girecəklər. Ora necədə pis yaşayış yerdir. Və cəalul illəhi əndədən liyudillu ən səbilih Qül təməttə'u fə inna məsirəkum ilə Onlar insanları Allah yolundan sapdırmaq üçün bütləri ona tay tutdular. De ki, hələli əylənin, şübhəsiz ki, dönüşünüz odadır. Qull-i ibadiyyəl-ləzine əmanı, yuqimu s-salāta, və yunfiquu mimmə rəzqnaahum sirran və alāniyətən min qabli ən yətiə yəmul lə bey'un fīhə və lə khilal. İman getiren kullar mədə ki, Namaz qılsınlar, alış-verişin və dostluğun olmayacağı bir günün gəlməsindən əvvəl onlara verdiyimiz rüzidən Allah yolunda gizli və aşkar xərcləsinlər.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 Səxərə <Susur> lakuməşşəmse vəlqəmrəzəi bīn və səxərə müəyyən edilmiş yolla qaim hərəkət edən günəşi və ayı sizə tabi etdi gecəni və gündüzü sizə rəhmət etdi وَاَتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَاِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللّٰهِ لَا تُحْصُوهَا اِنَّ الْإِنْسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارُ O, size istediğiniz her şeyden vermiştir. Eğer Allah'ın neymetlerini sayacak olsanız, Onları sayıp qurtara bilməzsiniz. Həqiqətən insan çox zalım, çox lankordur. Və iz hədəl bəldə əminən və cənubni Bir zaman İbrahim demişdi. Ey Rəbbim Bu şəhəri əminamanlıq yurdu et. Məni və oğullarımı bütlərə tapınmaqdan uzaqlaşdır. Ey Rabbim, inə ki, çoxlu insanı bizə saptırdı. Kim məni izləsə, o mənimdir. Kim məni itaətsizlik etsə, sən Ey Rəbbim,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 117. ربنا إني أسكنت من دريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم 118. ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم.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 v onlara növbə-növbə növ məhsullardan ruzi ver ki, bəlkə şükr etsinlər. Rabbena innaka ta'lamu ma nukhfi wa ma nu'lin wa ma yakhfa ala'llahi min Ey Rəbbimiz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 İnna Rabbi la semiud Qoca vaxtımda mənə İsmaili və İshaqı bəxş edən Allah'a həmd olsun. Həqiqətən Rəbbim duaları eşidəndir. رَبِّ جَعَلْن۪ي مُق۪يمَ الصَّلَاةِ وَمِنْ دُرِّيَتِي رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاءِ Ey Rabbim! Məni de, nəslimden olanları da namaz qılan et. Ey Rabbimiz! Dua'mı qabūl elə. رَبَّنَ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابِ Ey Rəbbimiz, haqqı hesab günü məni, valideynlərimi və müminləri bağışla. Və la təhsəbən nəlləhə qafilən ammə yə'məlul zəlimun. İnnəmə yüəkhirhüm li yevmin təşxas fiyhil əbsar. Zalimların etdikləri əməllərdən Allah'ım xəbərsiz olduğunu sanma. Allah sadəcə onları cəzalandırmağı gözlərin bərələ qalacağı günə saxlayır. Mühti'inə müqni'i rüsihim, la yərtəddü iləyhim qarquhum, la yərtəddü iləyhim qarquhum və əfidətuhum həvə. O gün onlar başlarını yuxarı qaldıraraq carçıya doğru tələsəcəklər. Onlar özlərinə belə dönüb baxmayacaq və onların qəlbi də bomboş qalacaqdır. Qorxudan bütün başqa duyğulardan xali olacaqdır.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 qəsəm çün min qəbul malıq min zəval insanlar onlara əzab gələcəyi güllə o gün zalimlər deyəcəklər ey rəbbimiz bizə bir vaxta qədər möhlət ver ki sənin dəvətini qəbul edək və elçilərin arxasınca gedək Onlara deyiləcəkdir. Məyyar əvvəllər siz dünyadan köçməyəcəyiniz barədə and içməmişdiniz. Wa sakuntum fi masakin allazina zalamu anfusahum wa tabayyana lakum kayfa fa'alna bihim wa darabna Siz özlərinə zülm edənlərin yurtlarında sakin oldunuz. Onlara nələr etdiyimiz sizə aydın oldu və sizə misallar da çəkdik. Wa qad makru öz hiylələrini qurdurdular. Hal bu ki onların heyəli Allah'a bəlli Onların heyəli ilə dağlar yerindən tərpənən deyildir. Fə la təhsabən Allaha mukhlifa va'dihi rusuluhu. İn Allaha Allahın öz elçilərinə verdiyi vədə xilas çıxacağınızı sanma Həqiqətən Allah qudretlidir intiqam almağa qadirdir Yevmetubeddelul-ardu ghayra-l-ardı vas-semawat ve O gün yer başqa bir yerlə Göylər də başqa göylərlə əvəz olunacaq və insanlar tək olan, hər şəyə qalib gələn Allahın hüzurunda duracaqlar. O gün günahkarları zəncirlənmiş görəcəksən, sarabiluhum min qatranin wa taghsha onların paltarları qatrandan olacaq üzlərini də alov ürəyəcəkdir li yuji Allahu kullu nafsin ma kasabat innallaha siri alhisab Allah hər kəsə qazandığının əvəzini vermək üçün belə edəcəkdir. Həqiqətən Allah tez haqqə hesab çəkəndir. Həzə bəlağul lin-nasi və Bu Quran insanlar üçün bir bildirişdir. Goy onunla həm qorxsunlar, həm Allahın tək ilah olduğunu bilsinlər, həm də ağl sahibləri düşünüb ibrət alsınlar.